Molt bona tarda, són les 7 de la tarda, comença una nova edic edició de Primer Pla, aquí a Ràdio Celral, 107.7 de la FM, així que a partir d'ara ja podeu aturar els mòbils. Bona tarda a tothom, uh, som divendres 29 de gener ja, farà amb aquesta bona tarda. Bona tarda, Marta, som? Què tal? Bé. Estem a 29 de gener ja, ja eh? Ja està, d'aquí quatre dies a la platja. <ríe> <ríe> Què ho dius, per la temperatura no, que tenim ara mateix? passa el temps. Que... que... ni te n'adones. Que ni te n'adones. Sí, sí, és una passada. En fi, aquesta setmana, doncs, tenim moltes propostes i, i moltes d'elles, doncs, bastant interessants. Uh, també hem anat al cinema, que feia uh, uh, molt... <laughs> que molt jo no anava al cinema i ho reconec perquè jo... És soc... amb color, eh? <laughs> ho reconec perquè jo sóc així de sincera, però... És molt trist que, que jo, que faig un programa de cinema, jo no sé tu quan vas al cinema, però com a mínim jo feia molt que no anava al cinema. Però... És molt trist. Abans de festes, eh? Bé, Bé, estic parlant. Abans de festes de Semana Santa. No, no, no, no tant, però és una mica trist. S'ha de reconèixer. Poder l'última va ser Planet 51. Poder sí. Mira què he Ah, no? Bueno, és que de... no han fet res de bo sí, no, que, clar, que han estrenat però... a la tard mm, no sé no. <ríe> no ens ho trauen no, bueno, jo em sembla que és més tema economia que, que des d'aquí economia i temps, però des d'aquí els directius de Ràdio Salrà si ens volen donar entrades per anar al cinema allò que, a vegades com que no te'ls trobes i d'això que si ens ho volen regalar, cap problema, eh? Perquè que la senyor... gent sàpiga que ens ho paguem nosaltres. O el senyor Albènis, o el senyor... El senyor Albènis, estic, cine... estic per trucar-lo. el senyor Cinebox, sí, o el senyor, senyor... Estem Oscars, o anar sí. Anar a qualsevol cinema de Girona i Rodalies. Ah, exacte. Sí, perquè a Salrat no hi ha cinema, no? Ara que no... No, ha... no, teneu, però, no, teneu, no projecta... però no No hi ha les últimes novetats. No. Que, digui, bueno, que diguéssim. Doncs bé, avui som dia 29 i si és bueno, com a detall eh, dir-vos que falten 3 dies perquè se sàpiguen els nominats als Òscars. Uh. I com a... Bueno, almenys aquí, des del programa, doncs, en, almenys a mi, a mi m'agrada molt el tema Òscars i, i estic bastant atabalada perquè hi ha tants premis, Ferran. O sigui, si tu fas una pel·lícula Vale, Podent no estaràs nominat als Òscars, però segur que hi ha algun premi d'algun lloc... Algorrasques. Sí, encara que sigui a la Conxinchina, que te donarà un premi, encara que sigui a so per bueno, dir d'alguna manera. Fa currículum. Sí. Perfecte. Sí, sí, hi ha molts premis, Hasta però massa. arreu del món. Jo, per mi, que... Una bueno, frase més maca. Acaba... Hasta masses. Acabarem saturats. En fi, primer pla primerpla.com.br Aquest és el nostre mail on ens podeu comentar qualsevol cosa que vulgueu pel·lícules que hàgiu vist, que no hàgiu vist tenim la secció de la pel·lícula que agrada i la pel·lícula que agrada uh, encara està en marxa tot i que fa unes setmanes que no en parlem uh, el que vulgueu la millor pel·lícula que hàgiu vist i la pitjor que hàgiu vist en tota la història del cinema i a banda doncs, tenim youtube.com/prime youtube.com.br aquí podreu veure en aquest canal de YouTube els, els trailers tant d'aquesta setmana com de les anteriors i a primerplashow.blogspot.com tele, quantes coses uh, masses també. també com ho tenim això del Blogspot, actualitzat? Bueno, o... està actualitzat, el que passa que programes no està actualitzat perquè han tingut bueno. algun problema, però sí que si mires a la pàgina d'avui uh, diu quines les, les són trenes. les estrenes d'avui, les estrenes d'aquest gener les del desembre i tal molt bueno. oh, bé, hem treballat avui, eh? Home, hem treballat, hem treballat, bueno, aquesta setmana, diguéssim. Sí, sí, en fi, uh, comencem amb la cartellera, com sempre, uh, i comencem amb una, amb una estrena que, que és Invictus, però primer, com sempre, la sintonia de, de la nostra cartellera. La cartellera Molt bé, doncs com dèiem, l'estrena d'aquesta setmana es diu... Bueno, l'estrena en majúscules... La destacada. Sí, la destacada. Es diu Invictus i és, una, és un drama biogràfic, diguéssim, eh, nord-americà, tot i que està rodat a Sud-àfrica íntegrament. Dues hores i 18 minuts. Tela, tela. Sí, sí, sí. Eh, bueno, és una pel·lícula dirigida per Clint Eastwood Interpretada per Morgan Freeman i Matt Damon No us diem res més eh, Escoltem el tràiler I si de cas tot seguit Doncs eh, en seguim parlant Doy gràcies al Dios que fuere Por mi invicta alma Soy el amo de mi destino Soy el capità de mi de mi alma Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria. Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos. Recordad este día. Es el día que nuestro país se fue a la mierda. Hermanos, hermanas, es el momento de construir nuestra nación. Los blancos apoyan a Sudáfrica. Los negros a Inglaterra. ¿Cuándo es la Copa del Mundo? No se emocione demasiado. Son un auténtico desastre. Me han invitado a tomar el té. ¿Quién? El presidente. Dime, François, ¿cómo podemos soñar con algo grandioso cuando no tenemos nada con lo que soñar? ¿Cómo hacer soñar a todos cuantos nos rodean? ¿Qué quería? Creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo. Entonces el rugby es una maniobra política Es una maniobra humana Según los expertos, no pasaremos de cuartos de final Según los expertos, tú y yo deberíamos seguir en la cárcel Los tiempos cambian Y nosotros tenemos que cambiar Nos hemos convertido en mucho más que un equipo de rugby ¿Alguna vez imaginaste algo así? ¿Cómo iba a hacerlo? ¿No oís? ¡Escuchad a vuestro país! ¡Es ahora o nunca! ¡Este es nuestro destino! Estaba pensando cómo ha podido pasar 30 años en una celda minúscula y luego salir y perdonar a los que le encerraron ahí. Soy el amo de mi destino. Soy el... Capitán de mi alma Molt bé, doncs, després d'escoltar el tráiler d'Invictus que ara no sé, eh, no he estat atenta al principi no sé si comenta que parla de Nelson Mandela Sí eh? Sí? sí eh? Ho ha dit? Bueno, eh, Baden... Nelson, no, no dic el tráiler el tráiler. Ah, no sé no hem estat atents ni un ni l'altre No, però jo pensava Si la pregunta, si la pregunta és si el pel·lícula va amb Nelson Mandela no. La sí No, la pregunta era, el trailer diu bueno, al principi I si no ho diu ho explicarem nosaltres Molt bé, explica la veritable història de com Nelson Mandela eh, va unir esforços amb el capità de l'equip de rugby de Sud-àfrica eh, un tal François Pienard eh, per ajudar a unir el seu país Diguéssim que, bueno, després de ser escollit eh, president, doncs, eh, en Nelson Mandela, doncs va ser conscient doncs que la seva nació estava estava dividida eh, tant racialment com econòmicament, degut a el que se rendiu la par que és com, com bueno, com durant 50 anys doncs havia estat com territorialment eh, el la nació de Sud-Àfrica havia estat dividida per races, ha de ser una cosa bestial. Els blancs i els negres. Blancs, negres i altres coses, indis i no sé què més. Llavors, clar, com la societat estava molt dividida, no hi havia una unitat nacional, diguéssim, ma sona d'alguna però ara no sé No de què me sona, en fi, que aquest home va dir, hem de fer alguna cosa. Llavors, eh, va creure doncs, que podia unir el seu poble a través de, del llenguatge universal de l'esport, no? I llavors eh, va decidir recolzar eh, a un equip de rugby, bueno, l'equip de rugby nacional, La selecció, eh? que en aquell moment es trobava com desemparat, o sigui, ningú donava ni un duro per aquella selecció eh, en el moment doncs, en què se celebrava el Mundial de l'any 95, Uh, en el país, eh? Sí, sí, sí, allà mateix la veritat és que es, està basat en fets reals o sigui, és una cosa que realment va passar no sé si al final com que no sé al final, no sé si realment si guanyen o perden no, no tinc ni o... idea, però veient el tràiler també un d'això de... saps, saps allò que feien a 4 el Podemos aquell? Sí doncs pues igual, Podemos però en plan però bé, jo tinc la sensació que has d'anar a veure aquesta pel·lícula i t'ha de quedar en, no sé, un sentiment de... va veus animar al sí, sí. cinema sí, sí jo, jo crec que a l'entrada te deuen donar com unes banderetes i unes bufandes de Sud-àfrica, sí, clar. Ja, o sí, sigui, que surts d'allà uh, fan de Sud-àfrica, <ríe> encara que guanyis o no guanyis. Bueno. De fet, en el tràiler diu, uh, bueno, no sé, un dels seus consellers, uh, bueno, que segons les estadístiques no passarem de quart de final. I ell diu, home, segons, les bueno, segons els experts, nosaltres havíem d'estar a la presó, per tant... saps Tot, tot és possible. Sí, sí, sí, sí. Uh, bueno, entre altres coses dir-vos doncs que té bastantes nominacions aquesta pel·lícula tot i que de moment els premis així importants que s'han entregat que són els Globus d'Or i els premis de la crítica nord-americana que ja vam comentar la setmana passada doncs en aquest cas no s'han emportat cap premi bueno. però bueno jo crec que és una pel·lícula que potser serà més premiada pel públic pel tema, pel tema sentiment és que aquest home Nelson Mandela Posa, no sé, bueno, posa... Sí, és, és un bon home, no? Sí. Uh, I bueno, i acabar-vos dient doncs que està basada en una... Aquesta pel·lícula està basada en una novel·la d'en John Carling que va publicar l'any 2008 que es deia El factor humà, no? En John Carling eh? és un comentarista de... de la competència, de RAC1, d'Esports de, de rac I va fer... Uh, bueno, el llibre aquest sobre aquest fet, no? Ah, sí, Jon sí, Carling. Sí. sí, És català? No. És, és, és anglès, em sembla. Mm -hmm. Jo pensava, jo sempre que penso en John Carling, penso en la Carling Cup. <ríe> jo diria que aquest home ha de ser algun. És com en, com en Gamper, pues igual, sí. m'hi fa pensar. No, no, doncs és, és un comentarista, de fet és un periodista, doncs, que, que especialitzat en esport. Uh, i, bueno, i doncs, aquí a Catalunya doncs, té, molt, té molt de renom uh -huh. i en Clint Eastwood li ha fet una pel·lícula en jo no el coneixia en en John Carlin, eh? en Clint Eastwood, per descomptat <laughs> que tampoc, no, <laughs> Ferran, també, també. Ferran no, no, eh? ah, no em facis quedar malament <laughs> ja m'hi faig quedar jo mateix home, en un altre lloc estaríem si coneixíssis en Clint Eastwood eh? almenys no, tu el conec, vull dir que sé qui és ah, vale. el conec popularment no <laughs> vull pas tirar tantes floretes Molt bé, molt bé uh, passem, passem a una altra estrena bueno, Una pel·lícula Canviem una mica de gènere uh, En aquest cas uh, comentem En Tierra Hostil Que és una pel·lícula d'acció bèl·lica Així de, com de guerra és americana també, dura dues hores i deu minuts. Avui anem de llargues, anem eh? Anem buf, sí. sí, sí, sí. ha moltes coses explicant. O sigui, com pel·lícules. que hi ha crisi, ja la gent s'avorreix, per tant, fem pel·lícules llargues perquè així això no... Això ho deuen dir perquè així és, eh, cost per minut de l'entrada al cinema és més econòmic. <ríe> ves que anar al cinema és molt car, si ho diriges pels minuts que estàs a dins, potser no tant, no? i per això ho fan. Aquesta pel·lícula està dirigida per en Catherine Bigelow,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 Bienvenido a Victory. cam Victory. ¿Camp Victory? ¿Esto no era cam Liberty? No, bueno, le cambiaron el nombre hace una semana. Victory suena mejor. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Han dejado un coche ahí mal aparcado. La suspensión está muy baja. Hay algo muy pesado en el maletero. Interesante. ¿Qué estás haciendo? Sí, he de morir. Quiero estar cómodo. ¿Cuántas bombas has desactivado? 873. 873. Tienes huevos, ¿lo sabes? No ha estado mal para ser la primera vez que trabajamos juntos. Escucha, que trabajemos juntos supone que yo te hablo a ti y tú me hablas a mí. ¿Como en una cita, Sanborn? A mi jefe de equipo le va el peligro. ¡Wow! Conseguirá que me mate. ¿Cuál es la mejor forma de desactivar una de esas cosas? La que no me mate, señor. Otra menos. ¿Qué escondes aquí? Esta caja está llena de cosas que casi me matan. así ¿Y esto? ¿De dónde lo has sacado, Will? Mi anillo de boda. Lo dicho, tío. Es cosas que casi me matan. ¡Suelta el móvil! ¡Disparale, Eldritch! ¡No logro cruzarle! Estaba cagado. ¿Sí? ¿Y a quién no le ha paralizado el miedo? Tenemos una misión. Y yo debo procurar que sigas vivo para que cumplas más misiones. Es la guerra, amigo. ¡Márchate! ¡Todo el mundo atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te das cuenta de que cada vez que intervenimos... ...es vida o muerte? He encontrado algo. Lanzas el dado... Te la juegas. Tràiler acaba amb, joder. És que... Mireu-lo i... Mireu-lo final... i veureu per què. Ai, la mare de Déu. Té, jo... té tots els motius per estar preocupat. És un pet... <laughs> Té un problema, eh, aquest home. Un sí, problema. Sí. Un és... o cinc o sis, Sí, dir. sí, més d'un. Sí. És un petí de pel·lícula. Sí. Però... Bueno, de què va la pel·lícula? Uh, narra la història d'un grup especialitzat en desactivar explosius durant la guerra de l'Iraq no? són uh, soldats americans desplaçats a l'Iraq i bueno, ha, em sembla que la història s'entra en 3 o 4 que, que són els encarregats de quan es detecta un explosiu anar-los a, anar a, a desactivar uh, aquest grup estan liderats per un sergent que el, el seu comportament ell va així sembla que vagi de sobrat una mica <ríe> Però, bueno, podríem dir imprudent, però per, la, per tota la trajectòria professional que té, dona motius per, per estar segur, no?, al seu mm. costat. Ja, yeah, però ja li val, també. Sí. Doncs, no, clar, aquest tarannà que té aquest home mm, fa que la, els altres nois que treballen junt amb ell doncs es qüestionin una mica el risc real que corren amb la seva feina i es plantegin si realment val la pena continuar. Sí. Perquè és una feina, és un marron que... <laughs> No, que me'n vaig a treballar. Bueno, encantat de ja conèixer-te. Ja ens veurem, sí. sí, sí. Què passa? Uh, uh, bueno, hi ha un moment en què es troben en una ciutat que sembla ben bé com un cau de rates, diríem, uh, amb la missió més perillosa que han vist fins al moment, doncs aquesta situació uh, farà sorgir el veritable compromís que té cada membre d'aquest grup especialitzat amb, amb la seva feina, no? I és quan es quan es plantegen realment... Diu, tu te dones que cada vegada que anem a treballar ens, ens juguem la vida? Sí, sí. I bueno, és una mica això, no? És, és, és, ha de ser un patir constant. <laughs> Perquè, esclar, no de... una bo... hi ha una bomba allà? Ah, Ves-hi. ha una sí, bomba sí. aquí? Ja ho ves bueno, Sí, sí. No sé. Una pel·lícula és... bèl·lica i això. T'ha rebut molt bones crítiques, em sembla, sí. eh? de, de, de, en general, no sé si als Estats Units o als diaris i així... L'han deixat molt bé com a millor pel·lícula d'acció, molt ben feta, mm. molt ben aconseguida. Bé, bueno, veurem què d'això. Uh, destaquem d'aquesta pel·lícula que mm, o sigui, la millor crítica té un sentit, més que ja ha rebut dos premis com a millor pel·lícula i millor direcció dels premis de la crítica nord-americana. Mm -hmm. La veritat és que jo crec que és una pel·lícula que els nord-americans els hi deu tocar molt més la fibra que la resta de... Perquè, a veure, aquí a Espanya també hi ha soldats... A... Artificiers, no? Es que sí, però vull escoltar... dir, mm, potser el tema Irak allà està més... El, sí. el tenen més arrelat que no pas nosaltres. Hm. Ells... Aquí sí que saps que, que hi ha tropes a Afganistan o on sigui, que tens la, tens la sensació que és més humanitari No saps massa bé què hi fan Sí, sí que és però que tens bueno, una mica igual, almenys és el sentiment que jo veig que hi han aquí. Però els americans els hi agrada això sí. de, de xulejar no, però de, de fer-se veure, no? I de dir, eh, has vist que... Anem allà i anem amb aquest objectiu i no sé què, i ens juguem la vida i això els hi agrada a ells, eh? Sí. Se senten importants. En fi, bueno. són les 7 i 23 minuts. Eh, jo per mi és tard. Sí? No, Avui no. És un, serà un programa una mica estrany però per mi que és tard. Uh, I anem per la última de les estrenes destacades d'aquesta setmana, es Diu Todo Incluído. I amb això doncs, ja ens podem imaginar una mica de què va. És una comèdia, és nord-americana, uh, 1 hora i 53 minuts. Està dirigida per en Peter Billingsley, però no sé ben bé qui és. No ets sabria dir uh, qui és. I bueno, hi ha la tira i mitja d'intèrprets, però els més destacats són en, en Vince Vaughn, que va fer de boda en boda, el Moreno en vale. uh, Jason Bateman que va, era el de Hancock, no, no és Hancock però és el, el publicista ah, sí, que, eh? que l'ajudava i la Christine Davis que és una de les protagonistes de Secció Nueva York llavors, bueno, si vos escoltem el, el trailer i ara en seguim parlant ¿Me estás diciendo que després de 7 años juntos todavía te excita la misma mujer? Pues sí <t 'ha> cuanto lo haces. Ahora es distinto porque tenemos a los niños. Tengo pis. Hola, cariño. ¿Qué tal, tía del día? Normal. Quiero hablar con el jefe. Quisiera quejarme de lo buenas que están las camareras de este bar. ¿Y a ti? Bien, el donde me ha machacado los glúteos. ¿No irás a comprarle una moto a una tía de 20 años? Esa chica me hace sentir joven. Bang, Bang, bang. bang. Es una niña, cómprale un libro de Hello Kitty Jason y yo nos estamos planteando seriamente divorciarnos Y por eso vamos a ir aquí Es Disneylandia para adultos, os lo vais a pasar bomba Tienen una oferta muy buena para grupos <risa> Esto parece un salvapantallas, se pueden ver los peces que hay debajo del suelo <risa> Bienvenidos al Edén, su itinerario ¿Terapia de parejas a las 6 de la mañana? Creo que aquí hay un malentendido. Nosotros nos apuntamos a la parte divertida. O participan en el paquete entero, o se quedan sin nada. Pues necesitaremos algo de tiempo para hablar de nuestros sentimientos. ¿Qué tiene de malo? Mi marido quedó atrapado entre unos tiburones. ¡Es hora de sacar las escopetas y matar tiburones! Los dientes de un tiburón rasgaron mi piel. ¿Solo eso? Quizá jugaban conmigo antes de zamparme. Quítense la máscara. ¿Quiere que nos desnudemos? No llevo gallumbos. ¡Desvístanse! ¿Tiene el trasto al aire? Sí. Empieza la fiesta. Gracias por traerme a la isla de los problemas. ¿Prefiere un masajista o una masajista? ¿Qué me recomienda para cargarme de energía nutritiva, cariñosa, materna, un hombre o una mujer? A ver, Joey, ¿tienes alguna zona problemática? Te duele un montón encima de los muslos. Jason ha encañonado al psicoterapeuta. Te dispararé en la cabeza. Y le ha obligado a que nos diga si lo nuestro tiene futuro. Dígame algo. Guárdela. Le enfundo. ¿Quién es ese? Creo que es el profesor de yoga. ¡Qué fuerte! Permíteme ponerme algo apropiado. Gracias a Dios. ¿Quién quiere practicar yoga? Esto mejora por momentos. Fijaos cómo profundizo más y más en el estiramiento. Fabio, basta de bamboleo. Todo incluido. Esta es una forma estupenda de estirarse. Tarpilla arriba. Sí, creo que ya lo tengo claro. Muy bien, pues todo incluido. Una comedia, bueno... Hem, hem, avui hem tingut mm, tres propostes molt sí. variades, eh? Ah, bé. Uh, bé, de què va? Són quatre parelles uh, d'amics que viatgen a una illa paradisíaca uh, i una de les parelles doncs, va amb la intenció de solucionar els seus problemes matrimonials, uh, mentre que les altres tres doncs, tenen la intenció de doncs, divertir-se i passar-s'ho bé. A no, vacances. Sí, què és el que toca. Exacte. Però eh, bueno, aviat descobreixen que la, que la participació en la teràpia de grup, o bueno, de parella, de fet, eh, que ofereix l'hotel no és opcional, o sigui que dins d'aquesta oferta de grups que hi ha, doncs, eh, per nassos han d'assistir a les teràpies de parella doncs, que, que ofereix l'hotel. Totes les parelles, per tant, hauran de participar en una peculiar teràpia bueno, d'un famós gurú del centre turístic, Uh, que es diu Messie Marcel. Marcel. <ríe> uh, I bueno, doncs, aviat comencen a comprendre doncs, que res és el que sembla i que especialment doncs, en, uh, entre les relacions que hi ha de parella, diguéssim, doncs, no tot és tan meravellós com, com semblava. Sí, o sigui que deu ser teràpia per anar pitjor. Sí. Per anar <ríe> poder, poder, no ho sé, eh? no l'he vista, poder acabar així, que els que realment anaven amb problemes Surt, tornen amb el problema solucionat i els que anaven sense problemes tornen amb problemes no ho sé, però la veritat és que és una proposta diferent Me fa molta gràcia el comentari de, ala, diu, esto parece un salvapantalles sí, és que és, un... dir que és una pel·lícula que t'ha de fer venir una enveja i t'ha de fer unes dents llargues de voler anar de vacances allà on t'estan sí. no sé si és la millor època a l'hivern <laughs> però el Caribe sempre és estiu sí, va. però clar, si tu la poses a l'estiu dius, doncs, bueno, ara me n'aniré a la platja i com a mínim les meves ganes sí. passen bueno, ara també és més econòmic viatjar ah, doncs pels que s'ho puguin permetre potser està subvencionat per, no sé, alguna illa el patronat illa. de turisme de, sí. Sí, de Cuba o de, de que Fonolulu <laughs> Vés a saber sí, sí. Uh, En fi, doncs, fins aquí les estrenes d'aquesta setmana almenys les Bé. més destacades i parlem en tot cas, doncs, comencem parlant bueno, ràpids, con continuem no? parlant de les pel·lis, però en aquest cas de, dels ràpids uh, vale. Posa'm sintonia Sí, abans, abans, fem, abans fem la minipausa i ara parlem dels ràpids Ferran Això és Primer Pla el programa de cinema de Ràdio Salrà. L'hem recuperat, eh? Molt bé. L'havíem perduda. Està en sí. No, no, no la teníem. Ah, s'havia esfumat. Sí. Forma part d'aquests problemes tècnics pels quals no podem penjar... Els, els programes, programes però bé, bueno, tot bueno, s'anirà solucionant mica mica, en mica. En mica. Molt bé. Què més s'estrena aquesta setmana? Cherie. Uh, Cherie. No sé si ho dic bé. Cherie, sí. Cherie. Com el bombó aquell, Mont Cherie, sí. doncs el Cherie. <ríe> és un drama romàntic, és una producció entre Anglaterra, Alemanya i França, dura un hora i 40 minuts, i és una pel·lícula dirigida per Stephen Frears, que és director, entre d'altres, de la pel·lícula The Queen i les Amistades Peligroses, i com a intèrprets destaquem la Michelle Feiffer, cara ara actua. No. Ah, a veure, sí? no, ah, no s'ha pas mort. No, però fa temps que no sortia enlloc. Bueno, va fent no petites coses, bueno, sí, molt bé. sí. Què més? Cravat uh, i el molino del diablo. Un no títol raro. Això és un drama fantàstic, de cinema fantàstic. És una producció alemanya que dura dues hores justes. Uh, una altra pel·lícula, La quarta fase... Això és una pel·lícula de ciència-ficció i terror americana, de, que dura una hora i 38 minuts. Uh, I entre els intèrprets destaquem la Mila, i no sé si Jovovich o Jokovic. No, Jovovich, em, em sembla. Mila Jovovich, que és l'actriu que va fer la saga de Resident Evil. D'aquesta pel·lícula ho sento. Jo no he sigut capaç de veure el tràiler perquè en el tràiler, la gent que el vulgui veure, més eh, igual, youtube.com barra primer pla o allà no el trobi, eh, la veritat és que o sigui, l'actriu mateixa, hola, es presenta, es presenta, hola, soy Mila Jovovich, eh, os, interpreto, os ¿no? interpreto tal, no es no sé què, diu, està, està barrejat, a eh, la pel·lícula hi ha una barreja entre escenes reals i escenes, bueno, i gravacions, perdó, a, escenes cinematogràfiques i, i gravacions reals de personatges reals ah, sí? i jo ja no o sigui, al principi he pensat, no miris sí. però llavors he sentit, ve un buó un buó blanco, ai que no és un buó dic, a cagar la via, jo no ho he sabut ni el que és el buó ni lo que no és mira, doncs em fas venir ganes de veure-lo que, que sàpigues ara tothom, tots els oients estan connectats a YouTube pom, pom, pom, a la quarta fase que sàpigues que hagués pogut ser una de les, de les estrenes d'aquesta setmana, potser no ha sigut la més comentada o la, la que més publicitat se n'ha fet, però com a terror, doncs, jo crec que cada està bé. Però que no... La és fan que... a Girona? Sí. sí? Va, I per acabar el tema de les estrenes, eh, La mujer sin piano, és una tragicomèdia, eh, una producció espanyola i francesa, dura una hora i 35 minuts, i com a intèrprets destaquem la Carmen Machi molt bé, doncs comencem perdona, que no es fa Girona eh? ah, i aquesta sí que és aquesta veritat aquesta no podem veure a Girona amb, bueno, amb com sempre sempre tenim històries sempre n'hi ha alguna que no tinguem una cosa de veure -la. exacte uh, doncs bé, uh, i per acabar amb, per, de parlar de pel·lícules doncs comentem la pel·lícula que hem anat a veure aquesta setmana perquè és mi gian gian gian és mi gian molt Ferran, què hem anat veure aquesta setmana? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. No era una estrena d'aquesta setmana passada, sinó que feia dues setmanes enrere ja. Però, bueno, és el que més ens va treure l'atenció. Sí. I la veritat és que penso personalment que l'hem encertat, eh? Sí? sí? Sí, sí. A mi em va agradar. A va agradar molt. Bé. És una pel·lícula mm, entretinguda, divertida, a ratos, amb acció, emoció. Molt bé, molt bé. Doncs si vos escoltem el, el tràiler sí. i, bueno, no ho sé eh, per aquells que no l'hagin anat a veure, doncs escoltem el tràiler i tot seguit en parlem Tengo una petición Quiero ver a alguien Sherlock Holmes Señor Holmes Ha de agudizar la mirada Subestima la gravedad de los acontecimientos que se avecinan Mañana al mediodía, el mundo tal y como lo conoce, llegará a su fin. Bueno, entonces no hay tiempo que perder, ¿no? El testigo ha afirmado que vio resucitar a Lord Blackwood. Encuéntralo y deténgalo. Eso significaría poner a prueba mi nada desdeñable experiencia. Tal vez sea un pasatiempo para usted, señor Holmes, pero es mi sustento. Para mí sería fundamental tener a mi lado a alguien de mi entera confianza. Me alegro de verle, Watson. Nunca antes se había quejado de mis métodos. Nunca me quejo. Me quejo de que toque el violín a las 3 de la mañana, de su desorden, de su frecuente falta de higiene o de que me quite la ropa. Sea una dama... ¡Ah! Holmes, su depravación no conoce límites. No. Lo que ha hecho? En fi, bueno, s'ha quedat així quedat una, mica una mica penjat. Uh, doncs bé, estàvem escoltant el trailer de, de Sherlock Holmes i en aquest cas, doncs, bueno, si vols explicar una mica de què va. Sí, sí, bueno, el dolent de la pel·lícula és en Lord Blackburn, es diu, em sembla, que bueno, per, en Sherlock Holmes el, el deté per un seguit d'assassinats que ha comès la, la situació la, la localització de la pel·lícula és la ciutat de Londres uh -huh. fa no sé quants anys dic, fa 300 anys, fa 200 anys fa 100 anys no ho home, en dir que no estava construït el pont, el Tower Bridge el de, que allò ja deu tenir 100 o 200 anys segur, tenir, segur, segur bueno. uh, doncs en Sherlock Holmes el deté és condemnat a mort i el pengen què passa amb aquestes que sembla ser aquest senyor ressuscita i continua eh, assassinant no? la policia sí, torna a buscar en que aquell que vam detenir, que vam penjar ha ressuscitat i continua matant mm, total, l'objectiu és doncs de, de mm, tornar-lo a detenir tornar-lo a atrapar i això què passa? s'enfronta contra la màgia negra que fa aquest, el dolent és el motiu pel qual ha ressuscitat i és el, és l'arma negra que fa servir per per assassinar. No? Que, que esclar, a priori dius, Hosti, com t'hi enfrontes, no? mm. el paio que fa màgia negra i d'això. Bueno, la història és aquesta i, bueno, no sé, com deia, molt entretinguda. Sí, és recomanable, doncs. Per mi, totalment. Deixa'm dir que els protagonistes, Sherlock Holmes és en Robert Downey Jr. i en Watson és en Jutla, molt bé. Que ho fan Sí? sí? Bé, està molt bé la relació entre els dos. Jo crec que funciona molt bé. Sí, ho pinten com que en Watson passa més de la història. No em prendràs pas al pèl. Però, saps, té aquell Ai. punt... Té <ríe> aquell punt de... És que, quines ganes que me'n fas venir. Sí. I d'això. Uh, què destacaries? Potser la relació entre ells dos, no sé. Mm, destacaria... Bueno, que, que sense ser una pel·lícula de riure, sense ser una comèdia, tu passes bastant bé. Jo agraixo molt perquè té petits detalls com eh, o sigui, representa que en Sherlock Holmes és una, és una persona molt metòdica, en eh, molt sentit, científicament eh, d'anatomia de la persona, també doncs coneix moltes, moltes coses, bueno vàries coses. Uh, bueno, com analitza per exemple, quan es baralla amb, un, amb, amb, un, amb una determinada persona doncs analitza quins cops són els que el deixaran, el deixaran cau. cau en funció doncs, de com és ell doncs sí. al principi de la pel·lícula surt uh, que el cap se li va una mica cap a la dreta per tant vol dir sí. que està sord d'una orella per tant si li piquem una orella quedarà una mica estabornit i llavors li piquem aquí baix sí, sí. explica tot i després vale? passa i després passa. Sí. dius, bueno perquè després és superràpid. Després és pim-pam. Sí, i bueno, jo com a petita crítica, eh, clar, no sé si la intenció és que, que, tu, que tu entenguis tot el que està passant, perquè la veritat és que parla molt de, de bueno, no sé, com de pocions màgiques, de temes científic, científics, coses... Bé, bueno, barreja de productes, sí. productes químics o... Bé, bueno, no sé, tampoc hi entenc massa. Llavors, clar ell arriba a unes conclusions que tu no te n'has adonat de res no, sí que vas veient coses que ell s'hi fixa saps? i llavors eh, bueno, m'agrada molt el tema aquest de veure que és una persona supermetòdica, és sí, una passada sí, sí. i que experimenta amb el seu gos sí, fan riure el gos pobra què li passa al gos? no, està experimentant sí, sí, sí. li ha donat no sé què però no passa res eh? sí, sí. Diu, coses pitjors li he fet sí. bon dia, això rai Exacte, i bueno, val la pena quedar-se a veure els crèdits finals? Bueno, fins que no ensenguin els llums, sí. No, perquè el primer tram dels crèdits sí. són imatges de la pròpia pel·lícula. Ah, exacte. Es converteix la imatge real en un dibuix i allà ja et surt després el nom del personatge. Així. Gràficament està molt està bé, ben està treballat. Bé, sí. Val a dir que mmm, bastanta gent es, es va quedar. No van aguantar tot, tot, tu, tu jo sí, van aguantar fins que van començar a sortir lletres... De dalt No sé si explicar que vam trobar un petit gasapo de manera molt Ui, ràpida. Ui, gasapo, què vol dir això? Un petit error, no sé com se'n diu. Del... Un ràcord. Bueno, un ràcord. No sé si ho classificaria com a ràcord. Pels que hagin estat a Londres, a la ciutat de Londres... Sí. Ai, ho vam dir-ho! Al final hi ha una escena que la pel·lícula dona entendre que dos, dos localitzacions molt conegudes de Londres, com són el Parlament i... Eh, o sigui, on hi ha el Big Ben i el pont de la Torre són molt propers quan en ah, realitat sí. si tu has estat a Londres bueno, o agafes tres línies de metro sí. o, o tardes sí, perquè, una hora ja, i mitja caminant. Bueno, hi, ha una, hi ha una persecució sí. i bueno, surt del Parlament i de seguida està ah. a al pont, pont de la, de la Torre la... i dius bueno, però si jo vaig tardar 3 quarts d'hora sí, no, Amb bus, amb bus. Va, per això, vull dir, Sí, no, sí, però, tens raó, tens raó. Eh, és, és una tonteria eh, que segurament ningú s'hi fixaria però tu que ets molt meticulosa vas dir, cony, però no han fer molta via d'arribar fins sí, a final no. bueno. O que no fos, i acabo ja per tancar el tema que el pont el van començar a construir més a prop del VicMent i després els hi va fotre nosa i el van traslladar riu avall Ves ah. a saber Clar, això ens hauríem Com que no sabem en, no en quin any se situa l'acció, doncs ho deixarem. En fi, doncs, en aquest, en aquest cas doncs, hem parlat de la pel·lícula que hem anat a veure que és Sherlock Holmes. Eh, ja sabeu que si vosaltres ens voleu comentar qualsevol pel·lícula que hagi anat a veure i us hagi agradat o no, teniu el nostre mail primerpla arroba i tot seguit parlem de, de les notícies, dels breus. En fi, Uh, posem el el, bueno, el nostre el nostre anunci diguéssim, la nostre falca que vam dir que tenia les hores comptades doncs bueno, en té una, unes miques, unes més, miques però, més però comptades estan, eh? segur segur, segur Hola? Marta, hola Joan G? Ei, sí, per què? Estic en una cabina al centre de Girona i m'he quedat tancat, no puc sortir uh... ja que Hi ha una expectació que... Primer Pla el programa de cinema de Ràdio Salrà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 Cada divendres de 7 a 8 del vespre escolteu-nos al 107.7 d'FM o a afanyet-te perquè no tinc claus tu ja, Els breus Molt bé, doncs anem amb els breus d'aquesta setmana, que n'hi ha uns quants i potser no seran tan breus, però, bueno, normalment hi els sí, breus... tres quarts de vuit quasi tocades, eh? No? Sí, són... sí, falten dos minuts per tres quarts de vuit, per tant, n'hem d'anar una mica la idea. En fi, parlem d'Orlando Bloom. Saps qui és, Ferran? Sí. Sí, sí perquè ara, ho has llegit. Ara, ara sí. <laughs> bueno, doncs es rumoreja que el l'actor Orlando Bloom està desitjant participar a la pel·lícula El Hobbit i repetir amb el seu personatge de l'Ego Lasca per qui no ho sapigués doncs, és el, que, el que va fer de l'Ego Lasca eh, del senyor dels anells aquell rosa aquell eh, no, aquell... aquella melena elf, rosa elf? Era, no, elf? elfo? Sí, elfo. Sí, era un elf eh, bueno, amb aquella melena super ben cuidada <ríe> bueno, eh, la veritat és que es rumoreja que està desitjant participar en aquesta pel·lícula ja que no té gaire feina Bueno, que per... Jo crec que s'han encasillat bastant. Vols dir que pot fer d'alguna altre personatge? Bueno, Pirates ara, del Caribe, que passa que va dir que no, llavors clar no... Ja te'l mires no, amb bueno. el senyor No, no, ostres, a mi em va costar... Bueno, no ho sé, s'ha de, de, de valorar això, no ho sé. La veritat és que ell té un petit inconvenient i és que el el seu personatge no apareix en el relat original de, de Tolkien. Eh? Res, petit. Que, clar. però ell ha tirat la canya els productors i al director de, de, de el director del Hobbit a veure què se'n pot treure si no pot ser de, bueno, de l'Egolas doncs que faci Faciló, algun altre personatge d'Orco els Orcos eh. van disfressats en fi, parlant de la pel·lícula El Hobbit eh, a la qual es dividiran dos pel·lícules eh, bueno, doncs aqu aquesta setmana hem sabut que la seva estrena es retracarà un any més per tant, eh, fins, fins a finals del 2012 no es podrà, no arribarà a les sales, eh, ja que la productora vol tenir els dos guions perfectament escrits eh, i acabats abans de rodar. O sigui, tenir tots els detalls ben, sí, tot, ben, tot lligat, sí, ja. ben lligats abans de rodar. Molt bé. En fi. Bé, bueno, doncs avui no parlarem de la Penélope Cruz, ah, no? que ja n'hem parlat, sinó que parlarem de la Paz Vega, que interpretarà en aquest cas el paper de la filla de Fidel Castro, el president de Cuba, l'expresident de Cuba. En una pel·lícula del guionista de Crash, anomenada que es dirà Castro's Doctor, que vol dir la filla d'en Castro, la Paz Vega interpretarà a la l'Alina Fernández, una filla que Castro va tenir fora del matrimoni i que va marxar de Cuba ja fa uns quants anys, ja que era contrària a les pròpies idees del seu pare. Bueno, mira, això gira feina la Paz Vega. Sí. Ja està bé. Home, aquesta tampoc feia gaire... Bueno, no ha fet gaires coses, jo crec. Bueno, eh? Va tenir no... l'embaràs i la criatura i això... Bé, bueno, no. Bueno, no ho sé. Ara perquè se senten aplaudiments. no sí, sé. Bé, bueno, perquè ho he fet molt bé, no? Fixa't tu. Carai, m'ha sobtat molt. Bé, bueno, en va, fi. Um, bueno, parlem dels premis uh, José Maria Forqué que... Es van entregar eh, ahir, 28 de gener, eh, bueno, en, el seu 15, en la seva quinzena edició. Eh, bé, els premiats així, eh, bueno, a grosso modo, doncs el millor llargmetratge va ser per, per Celda 211, el millor llargmetratge d'animació Planet 51, la millor interpretació masculina per Luis Tossar eh, per la pel·lícula Celda 211, millor interpretació femenina per Lola Duenya per la pel·lícula Jo Tambien. Uh, val a dir doncs, que la gala d'aquests premis José María Forqué del cinema doncs, es, es va dur a terme al Palau de Congressos de Madrid i que es retransmetrà, retransmetrà aquesta nit per tv i tot seguit, doncs, parlem d'un altre festival. Bé, bueno, de fet, eh, no uns premis, sinó que un festival de cinema. En aquest cas, el festival de cinema de Sandens, de cinema independent. I que jo sàpiga, tenim en Joan G. a l'altre costat del telèfon perquè, perquè ens parli d'aquests doncs, premis i que ens faci una mica de balanç de com estan anant tot. Joan G., bona tarda. Bona tarda. Bon... Oh, un moment, Joan G., espera't. Sintonia. Ara. Okay. Vale. Ja <ríe> Joan, que sàpigues que no et pagarem res, hem parlat amb els directius de, de Ràdio Salrà i no et pagarem res per l'anunci que fa molts mesos que està sonant no, i em sap no greu, tinc... m'han dit que ni a hablar No tinc dret a dret d'autor bueno, A res de res Doncs, doncs que sigui l'última vegada que em feu aixecar tan aviat per passar una crònica, perquè aquí, tot just, són... Quina no teniu, aquí, vosaltres? Aquí són les, les 8 menys 10, menys 12 minuts. Doncs, clar, aquí són les 2 menys 10, tu. I què vos dir és molt aviat, això? No, el meu jornal laboral comença als 4 de la tarda. <ríe> ¿Vale? Clar, tanta festa, tanta història, perquè jo ja sé que hi ha molta festa. sí. No. La veritat sí. és que no sé ben bé ni on sóc perquè, <ríe> A mi em vau dir, anem al festival de Sándans, jo vaig agafar un bitllet d'avió cap a Sándans. Sí. Però poc a ser No sé si estic més a l'est, més a l'est, del nord, del sud. Vaig bueno. ben perdut. He, he perdut al nord, mira. Has perdut al nord. Molt bueno, bé. Bueno, tinc algunes dades que et poden interessar. Sí. Sí, edat, 33. El què? Jo. Tu... Te... <ríe> No, ah, no, no. no, no, no, no, Què parlem vols? de Un sandans, ets, ja. quines sensacions hi ha a sandans? Sensacions? Sí, que, que no sé, quin ambient es respira? Una emoció tremenda, sí. per mi, eh, que no hi havia estat mai, ah. els altres, bueno, hi ha, de tot. hi ha gent de tots els costos, sí. hi espanyols, hi ha francesos, italians, anglesos, bueno, americans... Bueno, com, com a tot arreu, poden... No? Tant d'entins, també, sí, estan, també, sí. Bueno. el fòrum de les cultures, això. Joan, ja, anem a lo que anem, perquè tenim vinga, poc va. temps. M'he preparat una petita crònica i tot. Sí, va bé? molt bé. Va, que tu, això ja ho tallaràs, eh? això que hem dit ara. Sí. Ara començo i després ho poses al programa. Doncs, vinga. molt bé. Endavant, Joan, Gé, amb la crònica des de Sundance. Doncs vinga. la pel·lícula Barriet, que traduït al català vol dir enterrat, sí. en castellà enterrado, sí. del director Rodrigo Cortés, eh, que, que és de Catalunya, això, eh? És una catalana. Sí, sí, sí. Ha triomfat el festival de Sant Nans, on estic jo, que s'acaba de diumenge que ve, el diumenge 31 de gener. Uh -huh. La pel·lícula, en aquest cas, hem de dir que no participa eh, en el festival, però s'ha presentat dintre la secció no oficial i va tenir molt èxit tant amb el passe de premsa com amb la prèmia del públic, amb l'estrena ah. dirigida al públic en general. Joan no? has anat a una... a, una, a un passe de veure, premsa... Però saps què passa? Ai... Que? que jo pensava, home, catalana, el tio aquest català, serà una pel·lícula català, i no, els nassos, me l'han pensat en anglès i no en entès res. Però bé, bueno, ja me la miraré quan la facin aquí eh, a Girona. Si em dona temps, dilluns quan torni aniré al cinema. Bé, bueno, la pel·lícula ha aconseguit un, un comprador, imagina tu, aquí als Estats Units, ha adquirit els drets per distribuir-la en el mercat nord-amerità. Mhm. Mm ni a pas sí. Vau? Això, sí, però... això és una pel·lícula que fa una mica de iu-i-u encara eh? que no entengués res només de veure-la bueno, és així escriu de què va, de què va, així és una mica D un que queda enterrat ja està, ja hi viu bueno, no vull però no ens expliqui més. És final. No ho vull explicar massa, no fos que desvetllés algú, després em piquin el crustó. No veus que esteu explicant informació que no es podia dir. Bueno, tirem milles. Jo convido a quan la facin, no sé si la fan o quan trenin aquí a Catalunya, que la vagin a veure. Molt bé, va. Si pots ser en català, en català. L'altre punt. L'altre punt. La pel·lícula, jo també. Una pel·lícula, eh? No estic parlant de mi ara. Una pel·lícula espanyola... Uh -huh. que recordem va guanyar dos conxes de plata, al Festival Internacional de Cinema Antrostià. Doncs aquesta fica sí entra a concurs del Festival de Fundants en la categoria de pel·lícula de cinema internacional. Molt bé. Que fora dels Estats Units. Vale? Molt bé. I ja està? Bueno, que més pots, no? Jo crec <laughs> que... Déu n'hi do, no? Bueno... <laughs> No sé, vell una mica pobre, No, no sé que, que, que, per exemple, has anat a algun passe de premsa amb alguns, amb alguns directors de no sé, alguna altra cosa no, els que... deu. Si no em vau demanar acreditació. Si jo he anat a veure burlets al al públic o al No he anat públic, com a premsa. Que vaig ve de facar, jo tinc una guarda o Clar, jo vaig arribar aquí i ja deia, welcome, vaig allà, dic, bona tarda, dic, ràdio Sauran, no m'entenia, sí. dic, ràdio Sauran, sinó d'arribar jo, no, no I, i no m'entenia, i vaig esperar que la fessin pel públic i vaig anar apagant. Que malament, Joan, no, és que no, aquí no malament, tenim... organització coordinació del, bé, que passa, gent, l'organització, coordinació, que està el festival a tope, eh? Sí, ja ho veig. Sí, sí. Uh, doncs ho han de muntar millor això un l'altre dia mm, jo necessito un pas no és, no és que ho necessiti, és que em fot una il·lusió tremenda d'anar amb, aquell, amb aquella cosa penjada aquí en el vitram o sigui, vale si és qüestió només de tenir una cosa penjada bueno, una, un tall de plàstic penjat ja ho solucionarem ara, no sé si és que com que no tenim equip de producció que se'n cuida d'aquestes coses i ens hem de fer una mica nosaltres Saps què passa? Que pot ser que tampoc si l'haguessin demanat, ens l'haguessin donat. Tot és provar-ho. Tot és provar-ho, sí, sí, sí. En si fi no el provem, no l'aconseguirem pas mai. Ah, exacte. Joan G, doncs moltes bueno, gràcies. vaig a ah, Doncs molt profit. Uns nachos, que em sembla que estem a prop de Mèxic. I, si no, busquen restaurant mexicà i em foten uns nachos. Molt bé, Joan G, doncs, fins la setmana que ve I moltes gràcies per aquesta crònica des del Festival de Sundance. Vinga, adeu. adeu. Molt bé, doncs en Joan G des de Sundance, que efectivament tampoc sabem on està. Jo suposo que deu estar una mica des de... No, deu estar a Amèrica, però no tinc ni idea d'on està a Sundance. No sé, si no ho sap <ríe> sí, Si no ho sap ell que hi ha anat. Sí. Coi, passant amb l'avió no hauria pogut mirar una mica per on anava. Sí, no surt allò des de dalt que et surt una fletxa. Això és eh, Nova York. Sí, Això no és... sé, un post-it o algo. El Google Maps ve surt. <ríe> quan tu navegues pel Google Maps vas veient els noms de les ciutats no costaria res no costaria res, bueno, va, exacte 5 en fi, uh, doncs bé parlem de, de... ai que m'he quedat ja encallada sí. parlem de premis. Més premis en aquest cas, ai un moment eh, que penjo el telèfon perquè si no començarà a comunicar Home, això, pengele. un moment eh? tot això estem gastant aquí Vale, ja està. Uh, parlem de, en aquest cas doncs, uns altres premis i en aquest cas de, de Catalunya, els Premis Sant Jordi del Cinema que atorga la premsa especialitzada a Catalunya. Ja t'he dit jo que hi havia la tira i de premis sí. i la tira i que no coneixem i que no parlarem, per tant. Jo tinc una pregunta. I estem nosaltres, com a Ràdio Sorrà, dintre la premsa especialitzada? O sigui, mm. tenim veu i pot? No. Vale. vale. Seguim. Uh, els premiats són, com a millor film espanyol Suposo, no sé si, bueno, sí, espanyol Celda 211 uh -huh. Millor actriu és la Bàrbara Leni Per Los Condenados Millor actor Oscar Ladoire Per Pagafantas No sé qui és l'Oscar Ladoire no Deu ser el noi, no? Jo crec que el noi no, es diu oh. Gorca ah, sí Llavors l'home Que no sigui el tio aquell Seu que l'aconsellava amb les xicotes i tal. Sí. No ho sé, bueno. no ho sé. Uh, la millor òpera Prima, o sigui, la millor primera pel·lícula per un director, doncs també per Pagafantes, vull dir que va arrasar Millor film, film estranger per Malditos Bastardos, millor actor estranger per Frank Languela, uh, per la pel·lícula de box uh -huh. i també per la pel·lícula de Frost contra Nixon, però bueno... Mm... Vaja, jo crec bueno, que... Per, com que és el mateix. És per les dues, exacte. I millor actriu estrangera, Charlotte Gainsbourg, per uh, Anticristo, que no... Jo que la tinc pendent, no aquesta. Se no se n'ha parlat mai Va més, eh? Va només dues o tres setmanetes en cartellera i aviam si surt amb DVD i la puc veure. Molt bé, doncs per acabar parlant d'aquesta... Ui, falta poquíssim. Vinga, uh, Doncs parlem d'aquesta de, bueno, de, de, cerimònia dels Premis Sant Jordi que tindrà uh, lloc el proper mes d'abril. Aquest any els donen per Sant Jordi. Sí, no sembla. sé si és el dia 23, exactament, però bueno, ah, ja. en fi, és pel mes d'abril. Uh, quan s'acabaran de saber els premis que uh, dona al uh, públic. públic. És d'anar de... bé, es pot votar per internet. Això, no? Segurament. Bé, bueno, com mirin. Què més? Va, parlem d'Avatar, eh, en comptes de Penélope Avatar avui. Cal esmentar que nombroses pàgines a internet han expressat el seu malestar perquè, efectivament, sembla ser que no és la pel·lícula més taquillera de la història, ah, exacte, encara. Sí. O sigui, que pot arribar a ser, sí. ara encara no ho és. Tot i que en molts llocs els motius són diferents, alguns comenten que, degut al, al valor de la moneda, no?, en els diferents anys, i altres el preu de l'entrada al cinema, que puja, això és el que vaig dir jo, veus? Sí. Que surto a internet i tot, o no? <laughs> No, no. No no no Bac Esteve. O sigui, no, no, no coincideixo amb idees... Però hi ha ja, ja, ja de tot, amb eh? Amb ja... sí. sí. Doncs tots ells, però sí que coincideixen amb el fet que el valor que les podria comparar millor que amb altres pel·lícules, com Titanic, com amb els Senyors de Nets, el que vulguis, és el número d'espectadors que han anat a veure la pel·lícula, no la recaptació. Uh, la veritat és que, clar... Uh això és, una, és un dels valors que deures per la setmana que ve quants espectadors, jo sé que Avatar en porta uns 470 i pico però Titanic no sé si surt en algun lloc bueno, oficialment, llavors buscaré. jo crec que és difícil també de, de comptabilitzar, però bueno i com a última notícia d'aquesta setmana parlem dels premis Gaudí uh, uns altres premis que entreguen en aquest cas l'Acadèmia de Cinema Català que el seu director uh, és en Joel Joan i que és la, la, la segona edició d'aquests premis uh, Entre les categori, categories denominats doncs podem destacar la de millor direcció, millor film europeu millor actor, millor actriu millor pel·lícula de parla no catalana millor documental, etc. Hi ha moltes categories uh -huh. i la veritat és que uh, bueno, doncs que s'ho han currat uh, La gala es va transmetre el proper uh, dilluns, uh -huh. com dèiem per TV3 a les 10 del vespre i com a, com a nota, bueno, no sé, discordant en aquest, en aquest ambient festiu i de, i de festival i tot plegat de premis, doncs cal comentar doncs, que aquest mateix dilluns està prevista una vaga massiva per part de les sales de cinema de Catalunya el motiu, doncs, perquè estan en contra d'aquesta llei del cinema que estableix que el 50% de les pel·lícules es doblin eh, o es subtitulin en català és i una cosa, tinc 10 segons 10 jo crec segons, que fan vaga, sí. no per contra del llei sinó com que fan L'entrega de premis perquè ningú vagi al cinema i tothom es dedica a veure l'entrega dels premis ah, del cinema en català. És una altra manera de veure-ho. Ja uh, en fi, doncs aquesta setmana us hem comentat moltíssimes notícies, moltes estrenes i, i també molts premis. Uh, ja sabeu, la setmana que ve s'entreguen els premis Gaudí, en parlarem el divendres que ve i també, com, com us hem dit al principi del programa, doncs com, uh, sabrem els nominats dels Oscars, Oscars i mirarem de fer una porra, Ferran. Els Òscars, al... no l'Andreu i en Dalmau, no, no, eh? De os, dels Òscars els prem. Òscars, sí, <ríe> exacte. Okay. I farem alguna cosa, alguna porra alguna cosa haurem de fer, uh. encara que sigui tu i jo. Però, tu, jo però i en gratis, eh? Gratis. Sí, home, sí, sí, sí. Ah. En fi, uh, fins aquí l'edició d'aquesta setmana, de primer plaus esperem la setmana que ve i esperem que tingueu molt bon cap de setmana. Fins al cinema. Exacte. Adeu. I say under glass I look through my window so bright I see the stars come